Det här är ett poddradioprogram från Ekot granskar med den bästa undersökande journalistiken från Ekots reportrar. Alla våra prisbelönta granskningar finns i vår app Sveriges Radio Play. En något ovanligare timme kanske. Vi ägnar hela den här timmen fram till kvart i sex åt uppgiften idag då om att svenska telekombolaget Ericsson har en roll i en av Greklands största korruptionsskandaler. Påstående om korruption tar vi på största allvar. med ett där vi har zero tolerans för korruption i företaget. Att vi har nolltolerans det är väldigt tydligt. Den svenska telekomjätten Eriksson säger sig ha tolerans mot korruption. Men en man vet att det inte är sant och nu vill han inte vara tyst längre. Företaget hoppas på att tiden ska gå att jag ska vara snäll och hålla tyst. Nu slut med det? Ja, jag tycker det. Rätt ska vara rätt. Nu ska allt, allt fram. Grekland är från och med igår ordförande i EU. Ordförandeskapet kunde knappast ha börjat sämre. Tidningar, radio och tv är greklande fyllda av berättelsen om hur den tidigare biträdande ansvarige för vapenkontrakt vid Försvarsdepartementet Antonis Kantas ertappas med motsvarande över 100 miljoner kronor i olika konton utomlands. Och om hur han fallit i föga berättat allt för utredarna. Det är lite en liten chansning ändå. Att sticka iväg så här. I flera år har vi hört ryktena att det svenska företaget Ericsson runt millennieskiftet mutade till sig ett stort kontrakt när Grekland som första NATO-land köpte det militära radarsystemet REI. Det var en strategisk miljardorder. På Ericsson har de ständigt tillbakavisat alla mutanklagelser. Men vi har kommit över interna dokument från bolaget som kan tyda på att de inte talar sanning. Nu är vi på väg till Grekland där vi hoppas att regeringstjänstemannen Antonis Kantas nya uppgifter ska hjälpa oss komma vidare. Vi håller inte på missa flyget. Ja, gör oss genom Athens stadskärna. Den ekonomiska krisen som nästan lamslagit landet gör sig påmind överallt. Avstannade renoveringar, ockuperade torg, slagord och demonstrationer. Många skyller krisen på de mutade politikerna och tjänstemännen. Den senaste korruptionsaffären är bara en i raden. Och grekernas tilltro för de offentliga institutionerna är låd. Vad är du nå? Violetta Violetta Kordagi. Vare du work? Jag är civil ingener för the Ministry of Kultur. Jag work every day I, I want to work sjär. But uh, the situationen är väldigt difficult nu. Nothing worker in the publik, inte bara som oss. Det är en tuff situation, säger Violetta Kardagi som jobbar inom regeringskansliet. Ingenting funkar och politikerna tänker bara på sig själva. Och hon skäms över de ständiga korruptionsskandalerna. Nu bad because we don't want all all the other world think that every people in Greek is in all this corruption. Nu tror hela världen att vi alla är korrupta, men så är det ju inte. Och jag som jobbar i offentlig sektor drabbas. Folk förväntar sig att jag också tar mutor. Many, many times they said that uh, I work to the public so I am in the corruption like all the others and, and that it's not true. People think that because yes, you work in the public? Yes, yes, yes. So they expect everyone in the public sector to be corrupt? Yes. How does that make you feel? Uh, bad, very bad. I don't want this because I'm not like this. Hello, I'm Daniel. Nice to meet you. Sorry, I'm sorry were late. I got a little bit lost. Den grekiska säkerhetsanalytikern Giannis Michaletos säger att den pågående korruptionsskandalen är en av de största någonsin i Europa. Over the past few years we have been aware of great revelations regarding arms procurement from the mid-90s almost up to date. That involve almost all deals... Vi frågar om Ericsson affären med radarsystemet. Det är därför vi är här för att granska de rykten och mutor som vi har hört så länge. Han känner väl till affären. Han säger att de sista leveranserna skedde 2008. Janis Michaletos bedömer att affären var oerhört viktig för Eriksson. Grekland är en inträdesbiljett till NATO-marknaden. Dessutom har landet ständiga gränskonflikter som gör att systemet kommer att testas i skarpt läge, vilket är ett bra försäljningsargument. So anybody selling arms to Greece or Turkey, he has also the chance to test the system in a simulation of a war incident. Janis Michaletos jobbar som säkerhetsanalytiker åt flera välrenomerade organisationer. Och vi frågar honom om han vet om det förekom mutor i ria affären Han tittar på oss med ett snett leende. Kontraktet skrevs under av den dåvarande försvarsminister, och han sitter nu i fängelse, dömd för bland annat penningtvätt, säger han. Vid den här tiden var alla. Företag som gjorde vapenaffärer tvungen att betala mutor i Grekland. If we take into account the people involved and the spread of the network, it seems that in order to buy to sell weapons in Greece, you had to bribe either directly or indirectly. Enligt liten jämnit Mitratetos och Eriksson troligen betalat över 100 miljoner kronor i mutor antag len mer. Ten millions in, in bribes. That's the minimum taking into account that 2% has been found already for all defense dealings. And there are a lot of rumors in Greece of of reliable nature that the bribes were 10%. Några konkreta bevis på att Eriksson mutat till sig kontrakt har säkerhetsanalytiken Giannis Michaletos inte. Det handlar fortfarande om spekulationer. Och frågar man Eriksson om mutor upprepar de ständigt samma fras. Vi mutar inte. Men det finns ju någon som borde veta. Chefen från grekiska försvarsdepartementet Antonis Kantas, var en av de viktigaste beslutsfattarna då Eria i kontraktet förhandlades fram. I sin roll som upphandlingsansvarig hade han makt att stoppa hela affären. Och nu samarbetar han alltså med åklagarna och berättar vilka som mutat honom. En del av Antonis Kantas vittnesmål har läckt ut i media. Och i Sverige har det uppmärksammats att Eriksson ska ha lämnat en mindre muta i en annan affär. Men inget om den strategiskt viktiga är det i åren. Ska vi nu in i den här jättestora innergården till domstolen? Poliser överallt här. Bland mellan byggnaderna. Det är som en stor palatsliknande. Det är mörkt och klockan är nästan tio. Förhöret med Kanta har pågått sedan i morse. I en paus kommer han plötsligt ut. Den tunne mannen i den stora kostymen. precis bredvid oss nu. Det är lite Först är det såg honom. Trots att Kantas inte tillhörde de högsta cheferna lyckades han på bara fem år gömma undan 130 miljoner kronor i mutpengar. Det har han erkänt för polisutredarna. Han är 70-årsålder års och betraktar oss intresserat. Vi är de enda utländska journalisterna på plats. Poliserna som omger Kantas säger att vi inte får prata med honom, men vi tar ändå chansen. Mr. Kantas. Har han berättat för utredarna om Eriksson och Eriäg? Eriäg. Det är en senare fråga, säger han innan han vankar bort omgivna av poliser och sina tre advokater. Dagen efter får vi istället träffa en av Kantas försvarare. Janis Mansouranis är inte vem som helst. Få vet mer om hur det går till i Grekland när ledande politiker och tjänstemän mutas. I mer än 25 år har advokat Mansouranis arbetat med de mest uppmärksammade rättegångarna. Många av dem har handlat om stora mutaffärer. Han har dessutom kopplingar till politiken och en av grundarna till PASOK-partiet som länge styrde landet. Och nu försvarar han alltså Antonis Kantas. Och han säger att mutorna inom försvarssektorn blev allt större under slutet på 90-talet. Då Eriksson gjorde sin viktiga affär var de inte sällan upp i 10 procent av ordervärdet. Kommissionen uh, av european från 2,5 till 4. att 10 procent. 10 Janis Manzuranis får telefon. Han försvinner ut och lämnar oss kvar i sammanträdesrummet. Jag kommer att stå efter en stund kommer han tillbaka. Han verkar glad. Utredningen sväller- och de som ringde var sveitsiska bankirer- som ville att han skulle försvara även dem. Advokat Manzoranis lutade sig belåtet tillbaka i fotöljen och tände en stor cigarr. I frågar- Thomas Kleen är den enda som har mutats. Han skakar bestämt på huvudet. För att få igenom en viktig militärår, krävs mutor till och garnityr av makhavaren. Så, hur var det då med Erja i affären, undrar vi. Mm. Jo, säger advokaten. Antonis Kantas har blivit mutad även i den affären. En affärsman och före detta militär vid namn Kristus Tombas har betalat honom 2,5 miljoner kronor. Därefter godkände han affären. Så so Mr. Tombas var representativ av Ericsson? Det var alltså Ericsson som mutade, frågar vi. Nej, no, no. han en representativ till Empire. Nej, det var ett annat företag, Embraer, säger advokat. Ericsson. Brasilianska Embraer var Eriksons partner i affären- och det var på deras flygplan radarsystemet Eriar skulle monteras. Men det betyder inte att Eriksson är oskyldiga, säger advokat Manzuranis. Enligt hans klient, åklagarnas stjärnvittne- var även Eriksson mutat till sig i orden. That is true uh, the Ericsson, uh, people gave money to hire Det var Erikssons personer som skötte mutorna på hög nivå. Så var det. Men hur det konkret gick till vet han inget om. Vi är tillbaka i Stockholm. Trots alla våra intervjuer i Aten fick vi inte fram någon ny avgörande information hur konkret Erikssons mutor ska ha gått till. Vi har insett att de grekiska utredarna och advokaterna faktiskt vet mindre än vad vi gör. För en tid sen kom vi i kontakt med en före detta Eriksson-chef som säger att bolaget redan på 90-talet byggde upp ett system som skulle hantera de stora mutorna bland annat i Grekland. Och i ett säkerhetsskåp i radiohuset förvarar vi något som vi nyligen fått, som ska bevisa det Eriksson-chefen säger. Det ser ut som en kassett för ett databand som användes till någon tidig version av datorer. På kassetten har en Eriksson-chef fäst en post lapp denna kassett är ren dynamit i orätta händer. Du bad mig skicka upp dyligt för att förstöras. Jag vill absolut inte slänga den i papperskorgen. Den grå kassetten i hårdplast är förseglad. Jag ringde till alla experter och ingen visste vad det var. Till slut fick vi på någon, någon firma någonstans som, som skickade en bild på den här. Och de bara, nej, där vet vi inte vad det är. Så återkom de. Då är det ett, ett, ett skrivmaskinsband från en sån här... Elskrivmaskin El alltså, Så jag frågade hur vi, hur vi ska kunna läsa det här Och det enda sättet är att bryta upp lådan Jaha Men eh, går det att Eller betyder det att ingen har läst dem där Nej det ska inte vara någon som har läst dem här Det är något hemligt skåp i 10 15 år Jafan, Vad svårt det här De måste ha någon verktyg Fy Då ja, har du med verktyg Släng den i volvet Nu på det. Här. det Kassetten innehåller färgbanden till en elektrisk skrivmaskin. När man rullar ut dem kan man se avtrycket av skrivmaskins-tangenterna. Det är i praktiken en extra kopia på utbetalningar till agenter från 90-talets mitt. Det är ifrån man tittar. Ja, det går det. man behöver ingen så här, man behöver ingen läsare, eller någonting, det bara läsa rakt. Och... Efter ett par timmar hittar vi namnen. Samma personer som Eriksson chefen pratade om. På färgbandet finns en rad miljonutbetalningar till deras hemliga bankkonton i Genève. Privat, enligt avtal, står också efter deras namn. Enligt Ericsson-chefen skötte alltså de här personerna mutorna i Erikssons civila telekomaffärer. Men däremot hade de inte access till militärledningen och makthavarna på försvarsdepartementet. De som Eriksson behövde övertyga för att få igenom rai men det visade sig att bolaget hade fler kanaler. Vi har kommit över dokument, bland annat interna bankpapper som visar att Eriksson gjort stora utbetalningar för att få igenom Eriai-kontraktet. Pengarna skulle via en bulvan slussas till Grekland, där de skulle användas för att muta viktiga makthavare. Det hävdar våra källor. Peter Coleridge heter bulvanen som namnges i våra dokument. Vi har kopior på de så kallade utbetalningsordrarna från Ericsson. De är underskrivna av två högt uppsatta chefer i bolaget. Totalt har Ericsson fört över 116 miljoner 760 000 kronor till Peter Coleridge. Efter flera försök lyckas vi lokalisera honom i Monaco. Hello? Hello, Hello is this is Peter. Yes. Hello, uh, my name is Eric. I'm calling of, uh, behalf of a client in an uh, urgent matter. Vi tror inte att Peter Goldrift vill prata med oss om vi presenterar oss som journalister. Därför utg oss för att vara något annat. Vi säger oss representera en klient som vill försäkra sig om att de stora mutorna inte lämnar några spår i dokument som de grekiska polisutredarna kan hitta. Uh, apparently you handled uh, some contracts regarding an, uh, an um, arms dealer radar system deal in the, in the late 90s. Our client is worried that uh, there may, might be traces from this money to senior policymakers in Greece. Uh, I'm not eager to discuss this over the phone. I wonder if we, we could meet. Mm. I suppose so. I I I uh, I don't really know who you are. So uh, we share a mutual interest here. Uh, it's um we have to make sure that there's no uh, paper trail. Mm. Okay. Okay. Uh what what do you want to do? Peter Kolvit förstår att han och vår klient har ett gemensamt intresse. Vi stämmer träff på tisdag klockan 2? Jag är in manarer ett moment då. Ja, yeah, yeah, Yes. Am, yeah. We could come down on um, Tuesday next week, 2 pm. Okay, yeah, yeah. possible, yeah. so, yes. Okay, okay. Det är då det är lite låt att be från The Chemist. Det är är en brittisk advokat i exil som företrädde flera bolag med stäte i omdiskuterade skatteparadis. I mutaffärer låter storföretagen i regel lokala agenter ta hand om mutorna. De i sin tur anlitar bulvaner för att hantera pengarna. På det sättet skapas distans mellan storföretagen och mutorna. Enligt våra källor är Peter Coleridge just en sådan bulvan. Upplägget är som gjort för att undvika insyn. Peter Coleridge företag är registrerat i afrikanska Liberia- ett land som vid den här tiden styrdes av en ökänd krigsherre. Okej, okay. nu kör vi. Det är tisdag. Vi är i Monaco och klockan är strax två. Vi ska ringa Peter Coleridge för att få en anvisning till den lokal där vi ska träffas. Vi är utrustade med dold mikrofon och hoppas att han nu ska berätta om mutorna. Och vilken agent han samarbetar med. Hej, kan du ringa ett nummer i måndag till mig och bara släppa igenom det sen så att... jäveln... Trots flera försök svarar han inte. Först var Ja, ja okej. Okay. Det är hans office eller Det han sin linje. Det är ibland, Portvakten i huset där Peter Coleridge bor säger att han inte sett honom sedan förra veckan, då när vi pratade med honom. Han verkar gett sig av. Under flera veckor har vi därefter sökt kontakt med Peter Coleridge. Vi vill ju prata med honom om de påstådda mutorna, om hur allt går ihop med Erikssons nolltolerans mot korruption. Men telefonen är död och han har släckt ner sin Facebook-sida. Men vi har kommit i kontakt med en person som faktiskt vill berätta. Du, kan vi börja med att säga vad du heter? Lissolom Och så... Om du kunde berätta hur du kommer sig att du varför vill du berätta om det här nu? Sanningen måste ju komma fram. Jag vill inte att oskyldiga ska lida för, jag tänker på andra som har hjälpt in med det här. Jag vill inte att de ska lida för att i många, många år ha det här svärdet hängande över sig- att det ska drabba någon personligen därför att bolaget inte vill ta sitt ansvar. Och min mamma sa innan hon dog att jag måste skriva ner allting precis som det är sanningen och lägga fram det. Liss-Olof började på LM som 1970. Efter en lång karriär i bolaget blev han i slutet på 90-talet involverad i bolagets agentverksamhet. På uppdrag av huvudkontoret skulle han bygga upp ett system med så kallade betalningsförmedlare. De skulle i sin tur slusa pengar vidare till de hemliga handelsagenterna. lise skötte verksamheten tillsammans med en advokat i Schweiz. Men med tiden blev han mer oroad vad de stora utbetalningarna från huvudkontoret egentligen skulle användas till men när han ställde frågor till Erikssons chefer fick han inget svar. Då tyckte han att jag frågasatte saker som jag inte hade med att göra. Samtidigt fanns trycket från moderbolaget att det här måste göras, alla de här betalningarna måste göras. Och det, ska, det ska inte ni ifrågasätta. Efter många år i tystnad trädde nu lisa fram och berättar. Hans historia är unik. Det är något så ovanligt som en skildring inifrån ett av världens största telekombolag. Det är farligt att sitta med de här dokumenten. De vet ju att jag har en massa dokument. Är de rädda för dig? Nej, det vet jag inte. De tror att jag är en nice guy. De, de har varit väldigt lojala, så de tror inte att jag kommer att säga någonting. I över två år har vi haft kontakt med Liss-Olof Nensell och det har äntligen blivit dags att berätta hur det gick till när Eriksson ordnade det grekiska REI-kontraktet. Det här är en affär som liss Nensell minns extra tydligt. En dag på våren år 2000 kallades han till Monaco där en betalning till en Mr. Coleridge fastnat på Barclays bank. Ja, det beloppet som fastnade då det var 12 miljoner dollar. 12 miljoner dollar? Ja, på, som satt på Barclays Bank då. Varför hade det fastnat? Ja, då, bankens eh, compliance department hade tyckt att det här var eh, en oseriös transaktion. Det fanns ingen avsändare. och Det fanns en, en mottagare som var den här mannen som de tyckte inte hade den, den, en, en, en, den standing. Som en betalningsmottagare bör ha ett sånt här belopp. Det var ett genom, genom misstänkt transaktion. Därför stoppade Barclays betalningen. Barclays trodde alltså att det här är ja. en mutor? Ja. På den smala trottoaren utanför det gula bankpalatset i centrala Monaco bara ett stenkast från det världsberömda kasinot vankade en kortväxt man i grå kostym fram och tillbaka. Det vita håret låg i en prydlig bena- men allt hos mannen signalerade oreda och kaos. På långt håll förstod Lise Olof Nensella- att det var Peter Coleridge som han såg utanför Barclays bank. När de väl började prata- var det uppenbart att Peter Coleridge var skärrad av situationen. Ja, han var så nervös. Han var så påtagligt nervös- för hela det här, både upplägget i sig- och för att han inte skulle kunna leva upp till sin del- att, att föra beloppen vidare. Sa han vad som skulle hända honom om han inte kunde föra beloppen? Vidare? Ja, han var väldigt nervös. Alltså. Men upplevde du att han var nervös för sin fysiska säkerhet? Eller? Ja, det var, det var en del av hotbilden, ja. Vad, vad, vad, vad Hur beskrev du hotbilden? Ja, det var ju det att han skulle bli personligen- eh, uppjagad av de här som inte fick sina pengar om, man, om de inte fick dem. Uppjagad? Ja, uppspårad. Och avkrävd beloppen på ett mindre civiliserat sätt. Var det så nu tyckte Ja. Vad betyder det? Han kände sig psykiskt och fysiskt hotad. Vad var för sitt liv helt enkelt? Inte för sitt liv kanske, men för anhöriga. De går ju inte på den som verkligen kan hjälpa dem. De går ju på någon anhörig kanske. Pengarna från Eriksson skulle Peter Kordic slussa vidare till makthavare i Grekland, berättade han. Och orolig och rädd som han var, sa han dessutom något som inte tillhör vanligheterna. Jag hörde namn. Han berättade? Ja. Vad var det för namn? Jag kommer inte ihåg nu, det är sådana typiska grekiska namn. Ja. Det var de här högt uppsatta personerna i grekiska etablissemanget. Politiker? Politiker och generaler och höga, höga statstjänstemän. Det var ingen som helst tvekan att pengarna skulle slussas via Peter Coleridge och användas till mutor för att få igenom REI-kontraktet i Grekland, säger lisse Nensel. Ja, Det var korruptiv, korruptiv betalning som skulle via den här målvakten skulle fördelas på personer som inte någon skulle få veta vilka det var. I Monaco hade liss sällskap av Erikssons ekonomichef Yngve Broberg. Och det var till slut Yngve Broberg som övertygade banken att släppa betalningen. Det var ju bekymmersamt vad som skulle ske. Men Yngve fick, hade ju fått den där kontakten då, Yngve Broberg. Han använde en, en, en annan affärskonsult. Att övertyga banken om att det här var... En legitim betalning så pengarna kunde komma loss. Då blir det dags att höra hur Eriksson lever upp till sin omtalade nolltolerans mot korruption. Vi vill naturligtvis veta hur bolaget motiverar utbetalningarna på 116 miljoner kronor till P.T. Coltridge och hur de ställer sig till mutanklagelserna. Ekonomichefen Yngve Broberg bekräftar att han varit i Monaco men säger att det rördes om en legitim betalning och han vill inte ställa upp på en intervju. Vi får istället träffa Erikssons chefsjurist Nina MacPherson. Hej. Hej, Hej, Nina McPherson vill först framhålla att Eriksson tar avstånd från mutor. Vi jobbar otroligt hårt med antikorruption. Och det har vi gjort under många år att försöka verkligen se till att alla vet vad som gäller. Vad är det som gäller? Jo, noll tolerans mot korruption. Långt innan intervjun har vi berättat om mutanklagelserna. Om bulvanen Peter Coleridge och korruptionshärvan som rullas upp i Grekland och nu är det en sak vi vill veta mutade Eriksson till sig ERI-kontrakt mm. ja, jag kan säga så här är det, är det, var det så att det förekom några muter, så var det i alla fall ingenting som vi känner till när du har tagit del av det här som vi har mm. pratat om här vad, vad är din bedömning verkar det som att ni har mutat i Grekland för att få igenom ERI-affären jag, ho jag hoppas verkligen att det inte är så du hoppas att det inte har skett några de i Känns det som att du tror på dig själv när du säger det? Då? Ja. Vad är det här? Vi visar henne utbetalningsorden från Eriksson till Peter mm. Coleridge i Monaco. Ja, du. En... Som ser ut att vara en... Ja. Utbetalning, kanske? Men namnet där är väl lite bekant, va? Ja, det har ju ni nämnt tidigare. Ja, men det är inte bekant för dig Vi pekar på Coleridge namn och ställer samma fråga som vi ställt i flera veckor till Eriksson. Varför har de betalat ut över 100 miljoner kronor till Coleridge? Vad har ni kommit fram till då? Jag uppfattar att det är så att det är någon person som har varit företrätt vår agent- där. Men, det, men det är jag faktiskt inte riktigt säker på men det är så jag uppfattat det men det är ingen så, inte någon som vi har anlitat Och vem var den agenten då, som de använde? Ja, det, det som jag har uppfattat det, som jag uppfattat det är det, en, en person som heter Tombas men, Tomas. Jag är, Tombas Tombas. Mm. Tombas, det var er agent mm, Det var vår agent Och varför, varför han har fått pengarna eh, mellan, det vet inte jag Tombas. Kristus Tombas. Honom känner vi väl till. Han var den som Kantas, chefen på det grekiska försvarsdepartementet, pekade ut i den stora korruptionsutredningen. Han som ska ha mutat Kantas och som advokaten trodde jobbade för Erikssons partner Embraer. Det är alltså till honom Eriksson skickat 116 miljoner kronor. You... Ja, jag hoppas på att han <laughs> har haft ett trevligt liv då, då för att han, han gjorde en bra affär. Det, det är väl det man kan hoppas på. Man kan se bilden framför sig att han har ett snyggt kontor och eh, en eh, välansedd affärsman Det Får jag hoppas. Ja. Mm. Mm. Vi är tillbaka i Grekland där vi lokaliserat Erikssons agent Christos Tombas till en adress i stadsdelen Glyphada som ligger beläget vid kusten utanför Aten. Number 54. 54. Från taxirutan spanar vi efter ett lyxigt kontorshus. Något som kan anstå en officiell agent för Eriksson i ett så viktigt land som Grekland. En agent som på ett bräde fått över hundra miljoner kronor i arbetet. Thank so En taxin, den stannar utanför ett slitet gym. Det alltså som är en frisörsalong där då. Där är ett gym och alltså frisör, så frisörsalongen, en ovanför Hej, Men var är ingången? Hi, I'm here to see Mr. Tombas, Mr. Christos Tombas. Mr. Thomas? Yes. No Thank you. Adressen är uppenbarligen fel. Vi söker vidare i bolagsregister och upptäcker att Tombas verkar vara något av en mångsysslare. Vapen, båtar, olivolja, flyg, kläder och läkemedel. Allt sysslar han med via en uppsjö av olika bolag. Men på de adresser han uppgivit känner ingen till som viktiga agent. Snarare får vi bilden av en småhandlare som gömmer sig bakom falska adresser. Jag se honom. Som här, där istället ligger en bilverkstad. Vi hittar en till adress några hundra meter bort. Och den här gången har vi tur. Kristos tombas ska finnas på våningen högst upp. Annax. Annax. Yes. Toffi. Yes. Tack. När vi går upp för trappan möts vi av en ståldörr utan skylt. Okej, nu är vi på ett kontorshusets tak. Det känns som att de ser oss genom spegelglasen. Tre äldre män stirrar genom fönstret. Hej, Mr. Tombass. Jag heter Perkit Tumbas? Christus ja. Tumbas. Tumbas är absent. Tombas har suttit här, men hans företag är nedlagt, säger hon. Han har flyttat härifrån. Vet ni vart han tagit vägen? Frågar vi. Sen är pratstunden slut. De tre männen ber oss kliva in genom fönstret så att de kan släppa ut oss den riktiga vägen. Men framme vid hissen hejar de oss. him From, uh, no, no, no, no, no, no. Är han skyldig er pengar? De tror att vi är indrivare. Enligt Antonis Kantas, chefen på Försvarsdepartementet, har alltså Kristos Tombas mutat honom för att få igenom RIA-affären. Vi har kopplat Kristos Tombas till Ericsson, företaget som säger sig ha nolltolerans mot mutor. provar att ringa om honom. Och nu svarar jag. Men Erikssons respektable handelsagent vill inte svara på några frågor. No, Euros. I don't I don't know, I mean, Daniel. I don't know and I cannot talk about the Chase yeah, fundmenment. We're hearing lifada now, but they say that you no. moved out of your office. So we we yeah. could just sit down and talk about this I and mean, you can explain no, everything. No, I'm sorry. I'm sorry. I have nothing to add and uh, I cannot talk. Thank you very much. Okay, thank you. I Grekland står det vägen på ruinens brant. De senaste åren har de våldsamma protesterna mot neddragningarna nästan blivit vardag. Ingen vill ta ansvar. Varken politikerna som vanstyrt landet eller de utländska företagen som med sina mutor fått makthavarna att köpa vapen de inte behöver. I Aten fortsätter polisutredningen. Och Lisse Olof Nensel tycker att det är dags att Eriksson nu tar sitt ansvar. Jag vill att, framförallt att hela sanningen ska komma fram i det här. Så att man land för land kan klargöra vad det är som har gjorts och inte gjorts. Och sist hörde vi alltså Liss Olof Nensel. Reportrar vad Bo Göran Bodin och Daniel Öman Och mer att läsa om detta finns på webben. Sveriges